Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Og tiden, Rolig nu. Godt nok har flere af vores kolleger allerede afsagt denne stationens dødsdom, men, men vi er her altså fortsat. Klar til at give Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin, det skatter mere end en smule mediepolitisk rummel til at ændre på. Mit navn er Henrik Kvartrup og Mikkel. Hvad har vi til vores? satser vi i hvert fald på forventningsfulde lyttere i. Hele landet. Først så skal vi tale om EU, for EU fylder en del i mediebilledet i disse måneder, hvor ikke mindst Brexit har sat dagsordenen. Og lige om hjørnet, der venter et EU-parlamentsvalg. Men kan vi være sikre på, at EU-journalisterne dækker emnet nøgterende og professionelt, uden at skille til, hvad de selv mener? Nej, siger Dansk Folkeparti's Anders Wistisen. Der har skrevet en bog, der i disse dages rundesendes til en kvart million Dansker. Vi taler med Vistisen og har derefter en diskussion om emnet med Anna Libak og Altingens Jacob Nielsen, der er tidligere EU-korrespondent. Derefter tager vi en snak med manden, der indimellem meget højtidligt bliver kaldt denne stations fader. Nemlig den tidligere konservative partiformand og kulturminister Per Stig Møller. For hvad tænker han i disse dage, hvor den politiske diskussion raser om den... Radiostation, som altså Møller selv lagde grundstenen til for 8 år siden. Og til sidst, der skal vi som bebudet allerede sidste uge, kig nærmere på et nyt venstrefløjsmedie solidaritet.dk. Og hvis tiden tillader det, så har vi også tænkt os at følge os op på en sag der vi tidligere har og som der nu er nyt i. Den skandaløse hæftning af weekendavisens trygte udgave. Du lytter til Radio det store EU-bedrag, mediernes fortielser og fordrejninger, det er man sige, den lidt bombastiske titel på en bog, der i den kommende uge bliver husstandsomdelt i intet mindre end 240.000 eksemplarer. Forfatteren er Dansk Folkeparti's medlem af Europaparlamentet, Anders Vistisen, og han er nu igennem på en telefon fra det jyske, nærmere bestemt fra Bilund. Ja, velkommen til dig, Anders Vistisen. Tak. Først, lad os lige få afklaret, hvor I består det her store EU-bedrag egentlig? Ja, jeg synes, der er to primære øh, strømninger, der går igennem i min bog. Den første, det er, at jeg synes, journalister har det med at vælge øh, en ret enstyrig vinkling, når de skal se på EU, og det øh, ofte er ofte en vinkling, der er positiv over for projektets udlægning. Og den anden, det er brugen af EU-eksperter i danske medier, hvor jeg synes, der er en mangel på varedeklarationer, for eksempel sådan initiativ som Tinketang i Europa, som kommer fra et klart pro-europæisk udgangspunkt, men også en manglende kritisk stillingtagen til eksperter, som Marlene Vind, der har udtalt sig utroligt pro-europæisk, men alligevel bliver brugt neutral en neutral ekspert på eu men, men, men jeg har jo, som, de mange, som mange andre, fulgt EU-debatten gennem, gennem mange år i Danmark, og, og mig forekommer det, at vi har talt om krumme af og mærkelige initiativer fra Bruxelles i ét væk. Altså, ser du, ikke, ser du ikke spøgelser, der ikke er der? Ja, altså man kan jo læse bogen igennem. Jeg synes, det systemiske problem synes, det er sådan set ikke de her tossehistorier fra EU, om de krummer og gurker og andre ting. Det er meget i forhold til, hvad man fortæller befolkningen op til de store valghandlinger, der handler om EU. Og der synes jeg, der mangler, der generelt set er et billede af, at der har manglet kritisk presse, og der har været en meget ensidig pressedækning af af forløbene. Og når man for eksempel er gået ind og set efterfølgende, hvad skete der med euroen? Hvad skete der med Schengen-samarbejdet? Hvordan fungerede det i virkeligheden? Og så sætter det sammen med det, vi fik fortalt før, man kom ind i de her forskellige initiativer, så synes jeg, at man kan se, at pressen ikke er gået kritisk nok til magthaverne. Men, men er det ikke noget, der ligesom ligger i, i den struktur, som pressen opererer under? Altså det er jo klart, at hvis en masse eksperter og forskellige andre går ud og siger, at det kan få nogle negative konsekvenser, hvis vi forlader euroen, jamen, så er det også det, som medierne i en eller anden udstrækning bliver nødt til at rapportere? Jo, man kan jo sige, at det kan man jo godt blive, blive, blive taget ind i en gang eller to gange, men når det, der lige med et billede af det næsten med hver afstemning, så har medierne på et eller andet tidspunkt også et ansvar for at korrigere. Og jeg siger jo ikke, at man ikke skal bruge eksperter, eller at det er illegitimt at beskæftige sig positivt med EU. Jeg siger bare, at jeg savner, at man har den kritiske tilgang til de eksperter. Altså, det svarer jo lidt til at lade se på os udlægge, om velfærdsstaten har været en succes eller ej. Og så er i øvrigt bare tage deres svar på pålydende når man bruger en ekspert som Marlene Wind eller Bjarke Møller fra Tænkelkampen i Europa. Når man læser din bog, øh, Vistesen, så, så, så, så tegner du sådan et billede af især korpset af EU-korrespondenter, som nogen, der, der sidder dernede i, i Bruxelles, er blevet en del af, af systemet, og måske frem er, er benået over, at de indimellem bliver inviteret med ind, hvor de, hvor de rigtig tunge drenge og piger øh, befinder sig. Hvad er det, du baserer det, øh, det billede på? Jamen, det er jo både min daglige omgang med de her korrespondenter. Og så er det jo også den måde, de er på. Altså, helt konkret kan man jo dykke ned i... i, i, i Ja, Svendien Dahlgaards Twitter-eksponering. Jeg er sikker på, hvis du som politisk kommentator på TV2, da du var der, havde skrevet, at regeringen gør det super godt over den surpopulation, der nogle idioter på din øh, private Twitter-profil, så tror jeg, at TV2 lad sagt, det går nok ikke, hvis du skal udlægge teksten til det næste øh, folketingsvalg. Og jeg kan jo også konstatere, kon konstatere i forbindelse med, med researchen af vi går, at Svendien Dahlgaard har været inde og slet nogle af de tweets, han har lavet, og det kunne jeg da godt være rigtig interesseret i at høre, om det er noget, TV2 har bedt ham om, eller om det bare er, fordi han har fortrudt, at han for eksempel har liket den liberale gruppeleder, G.F. Hofstadts tweet om, hvor, hvor fantastisk unionen den er, eller havde udtalt sig om, hvor frygteligt uh, grænsekontrol er, og det betyder, at han ikke tør gå ud alene i Københavns skader fordi der ikke er mere politi tilbage. Jo, men altså, Svendning har vel, hvis vi skal snakke om ham, han har vel, er vel i sin gode ret til at have nogle personlige holdninger, så lang han bare holder en, en nøgteren stil, når han, når han refererer fra uh, EU. Har du nogle eksempler på, at han ikke gør det? Ja, så altså man kan fx for eksempel begynde at læse hans, hans blog og kommentator-skriverier på TV2. Jeg synes, der har en tendens til en slagside. Men ja, det handler jo egentlig i min optik ikke kun om, om, om du kan holde dine private mening og professionelle meninger hver for sig. Det handler om, at pressen sætter de samme standarder i alle former for journalistik. Og jeg kan jo konstatere, at del af pressen for eksempel ikke vil tillade, at man er medlem af et politisk parti, hvis man skal beskæftige sig med politisk journalistik. Man vil heller ikke acceptere på Ekstrabladet for eksempel, at en, en sportsjournalist, der er -fand, kan dække fck jeg mangler egentlig bare en konsekvent linje fra medierne, så, fordi så må det jo også betyde, at man faktisk skal dække FCK kritisk, selvom man er en fan, eller man kan dække Lars Krab kritisk og, og, og fair, selvom man er medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Men altså, jeg skal lige forstå dig, sådan, altså, Er det, du mener, at man kan faktisk ikke dække EU? Det er, det er ikke legitimt at dække EU, hvis man er tilhænger af EU som projektet, eller hvordan? Jo, det er helt legitimt, men øh, i en virkelig man arbejdsrelation, man indgår i, så er der nogle ting, man kan gøre, og man ikke kan gøre. Og jeg kan sige, hvis nogle af mine ansatte havde den adfærd på Twitter, som, som nogle af de eksempler, der er i bogen, eller Facebook, eller hvor man nu har de her holdninger, ja. så vil de få at vide, at det skal de enten lave om, eller også kan de finde sig et andet sted at arbejde. Og sådan er det jo for rigtig mange af os, at man jo ikke bare, når man for eksempel skal være en neutral journalist, eller en objektiv journalist, samtidig kan, kan have meget stærke følelsesladede holdninger til det, man, man ligesom dækker privat. Det må man jo så holde privat, hvis det er en rolle, man vil påtage sig. Men hør her, der er en, der er en ting, der undrer mig. Sådan, jeg synes, det er lidt en logisk brist i din argumentation, fordi du, du forklarer, hvor, hvor biased, hvor, hvor til, til en side, at uh, EU-dækningen er. Men tilbage står jo, at når danskerne så skal forholde sig til EU typisk ved, ved afstemningerne, så stemmer de jo ofte i st strid uh, kontrast til. Hvad det er, de her eksperter så, ifølge dig, fortæller dem, er det rigtigt? Ja, det tror jeg, simpelthen fordi danskerne i meget høj grad er vaccineret over for eu dækningen og eksperterne, det er jo egentlig også det, der er baggrund på min bog, det er, at jeg ser et billede for mig, hvor, hvor, man, hvor den store del af befolkningen overhovedet ikke kan genkende det billede, de har i EU i den yderstækning, de får. Og det tror jeg sådan set på langsægtige mediernes med store problem, det er, at de vil mest mere og mere tillid hos den, ja, cirka halvdelen af danskerne, der jo ikke synes, at europæisk integration af vejen frem. Så det er jo egentlig for at prøve at få den del af danskerne repræsenteret lidt bedre i forhold til, at de også finder, at den vinkling, de mangler EU-stoffet, den er til stede i en kritisk og objektiv dansk presse. Men altså, det, det, jeg måske ikke forstår, det er, jeg, jeg, jeg synes, det er set særligt fra sådan et eu perspektiv må det vel være meget rart, at du har folk, som, nu nævner du Svenning Dalgaard, men forskellige andre, der sådan i deres mere private virke, toner rent flag og siger, jamen jeg synes egentlig, der er nogle positive ting ved EU, fordi folk har jo holdninger uanset hvad. Altså så er det vel meget rart, og jamen så ved du da, hvor han står politisk. Det er vel ikke et problem i sig selv, eller, eller er dit ønske, at han bare skal lade være med at skrive ting på sociale medier, melde sin holdning ud her? Altså, jeg synes, at, altså hvad skal man sige, mit ønske er jo, at man får en mere nuanceret EU-dækning. Øhm, så kan man sige, at det er fint nok, at Svending melder klart ud på de sociale medier, men det ved man jo ikke, hvis man bare ser ham lave et interview i Bruxelles, om han ikke er de her venner med ham på Twitter. Det ved man jo ikke, hvis man ikke læser øh, hans ting i en helhed, men bare en helt almindelig seer eller lytter, der, øh, der eksponeres for det. Og det er jo der, min anke går på, at, at man ikke har de samme standarder i forhold til dækningen i EU, til den øh, objektivitet, der skal være hos journalister, og, øh, som man vil have for eksempel i en folketingsvalgdækning. I, I forhold, til, i forhold til, til dansk politisk journalistik, der er der jo den her standende debat om, hvorvidt journalisterne skal væk fra Christiansborg, fordi der er en risiko for, at journalisterne bliver for indespiste. Kunne man overføre den efter din opfattelse til, til, til Bruxelles og Strasbourg? Altså, er journalisterne i for høj grad blevet en del af systemet? Skal de væk dernedefra? Nej, jeg tror, det, jeg tror ikke, det godt at fjerne kritisk journalistisk historie men man kan jo godt tænke over, hvor lang tid man kan være dusch med et system, og så samtidig dække det kritisk. Der er jo for eksempel en grund til, at diplomater kun er udsendt i en kortere årrække, fra et land som Danmark, det er jo fordi, at man på et eller andet tidspunkt begynder at identificere sig mere med værtslandet, med det, man kommer fra. Og når man for eksempel har haft nogle ryborg, der i 30 år øh, har dækket på Danmarks Radio, vel mere eller mindre og andre medier i uddækningen, og som jo til øh, hans eget fagpladsfinalisten siger, at han kan næsten ikke trække motivationen frem til endnu en gang at tale om rejsecirkus og andre lige hyggeligheder i EU-valgkamp så kan man jo overveje, om han stadigvæk går til opgaven med det friske øjne og det kritiske blik, som man kunne forvente fra Danmarks uh, tvangsopkrævende public service kanal. Man kunne jo også vente, når man siger, at her har vi en mand, der virkelig er inde i stoffet. Han har arbejdet med det i 30 år. Hvad, hvad er problemet? Ja, så altså problemet er jo så, når vi når man kan konstatere, at, at han for selv siger, at han har svært ved at sætte sig op til at føre en kritisk EU-valgkampstækning i forbindelse med, at han, bliver, han, han, han sidder i et panel, der så bliver refereret i, i fagbladet. Og, og det andet problem er jo, de andre eksempler, der er på, at jeg ikke synes, at han, han gør det særlig godt ud for den såkaldte ekspertfiden, han så har. Der er jo flere redaktører, der har været ude og, og, og kommentere på din bog og, og, og anholdt det, de opfatter som en ikke sm særlig smagfuld metode, nemlig den, at du Øh, nævner øh, navngivende journalister. Hvad siger du til det? Ja, altså for det første så er jeg gode, at de her redaktører kommer med eksempler på, at det er skrevet min bog forkert. Øh, det, det har jeg endnu ikke oplevet. Det handler meget om form og meget lidt om indhold. For det andet, så har jeg det lidt, jeg synes det er et underligt argument, fordi hvis jeg bare havde kvalificeret hele journalisten for at være elendig og, og dårlig, så har jeg nok fået det modsatte argument, at er der slet ikke nogen, der gør det godt? Altså, jeg synes, det er jo mest fair at gå efter de konkrete eksempler, man har, øh, og ikke bare tilsmudse en hel stand, fordi der er jo masser af dygtige journalister, som gør deres arbejde fint og godt. Øh, jeg skal lige høre her, hvor vi begynder at nærme os øh, afslutningen. Hvad, hvad skal vi gøre ved det her, hvis det jo er det rigtigt, at der er et problem? Jo, men altså, jeg håber jo, at det skaber en eller anden form for kritisk debat og selvreflektion i, i journaliststanden, det har jeg altså ikke oplevet indtil videre, at det, det, det er udkommet, det har fået. Så, så, så hvis det ikke kan gøre det, så skal danskerne jo bare være opmærksomme på, hvad det er for en dækning, de får. Og så kan de sætte stilling til, hvor meget de vil lægge til og trække fra i forhold til, til den journalistik, de er, de er udsat for. Så skal vi lige høre her til allersidst. 240.000 eksemplar bliver husstandsomdel her i den her uge. Det må koste rigtig meget. Hvor kommer de penge fra? Jamen, pengen kommer jo de informationsmidler, som alle medlemmer af Europa-parlamentet får stillet til rådighed, og, og vi har så valgt at bruge dem på, på en bog, der bliver rundt sendt på den her måde. Jeg kunne også have brugt dem på sådan store lidt annoncer men, er men det er jeg sikker på, at ikke vil være helt så, så vellykket, så, så kønt i danskære er ikke. Men, men hvad, tænker ja. du, hvad tænker du om at, at bruge jo øh, i grundlæggende dine og mine penge på at, at hænge navngivende journalister ud? Jamen, jeg tænker, at hvis pengene er til rådighed, så gælder... Der er jo ens regler for alle, og alle mine kollegaer og alle de andre partier har jo også brugt de her midler. Jeg har aldrig nogensinde hørt dem, som skulle stå det ansvar for, om de bruger dem på det ene eller på det andet. Så jeg synes, det er helt legitimt at have en debat om, om der er for mange midler, og om der skal være færre midler, og om der skal være større åbenhed omkring dem. Men jeg vil nu insisterer på, at Dansk Folkeparti må bruge midlerne lige så vel som alle andre partier må, indtil de regler bliver lavet om. Og det her er ikke bare et forsøg fra, fra din side på lige at få os til at snakke om noget andet end, end meldt og felt her lige op til øh, parlamentsvalget? Ej, det er jeg sikker på, at det skal I nok komme ind på, uh, uanset hvordan vi vender og drejer det. Uh, men ja, når man nu vil beskæftige sig med Melterfeldt, så vil jeg da også gerne, uh, så vil meget gerne have, at man har det kritisk mystik, om, og for at, at det har taget så lang tid at lave en så relativt simpel undersøgelse. Anders Vistesen, øh, forfatter, øh, nybagt forfatter øh, til bogen Det store EU-bedrag, mediernes fortidelser og fordrejninger. Tusind tak, fordi du vil være med, og nu skal du snart ud i en EU-valgkamp. Held og lykke med den. Tak skal du du lytter til Radio 24 /7. Ja, så mange var ordene fra Anders Vistisen. Men har han ret? For at debattere det, så har vi nu fået besøg af tidligere chefredaktør for Berlinske, og nu Folketingskandidat for Venstre, Anna Libak, og af tidligere EU-korrespondent for Politikken, nu chefredaktør for Altinget, Jakob Nielsen, og velkommen til begge to. Tak. Tak skal jeg. Anna Libak, du skriver på Facebook, og nu citerer jeg, jeg er enig med Dansk Folkeparti i, at Brexit-dækningen er ensidig. Problemet er ikke det, der skrives, men det, der ikke skrives, det skriver du altså på, på Facebook. Og det rejser jo det indlysende spørgsmål. Hvad er det, der efter din opfattelse ikke bliver skrevet? Jamen, jeg synes, at, øh, at hvis jeg vil orientere mig om, hvad der egentlig foregår i Storbritannien, så bliver jeg nødt til at læse britiske eller øh, tyske øh, medier, simpelthen eller amerikanske medier for så vidt. Fordi jeg synes, der er en, øh, en række historier, der ikke bliver fortalt. Altså, øh, for eksempel er der i Tyskland en, en stor debat for en af flere tyske tænketanke om, om det egentlig er i EU's interesse, at Storbritannien er endt med en, øh, en udtrædelsesaftale, eller den der withdrawal agreement, som øh, hverken parlamenterne eller befolkningen Øh, ifølge meningsmålingerne, bryder sig om. Fordi de simpelthen synes, den vil være skadelig for, øh, for Storbritannien. Og det er faktisk uanset, om de gerne vil blive fuldgyldige medlemmer af EU, eller om de vil træde helt ud. Og øh, det har de forskere en række øh, argumenter for. Og jeg synes slet ikke, den debat er i Danmark, hvor jeg mere synes, øh, debatten øh, er skåret over den læst, øh, der hedder, at... Øh, at øh, briterne er ikke rigtig kloge, de tumler rundt, og de har nok fortrudt, at de lød sig manipulere til at stemme sig ud af EU. Altså jeg mener faktisk ikke, du kan forstå øh, Brexit-sidens øh, argumenter ved at læst den, den danske presse. Og det der med, at britterne er ikke rigtig kloge, og de ligger som de har ret og de er selv ude om det, det er vel også, Jacob Nielsen, det der er grundstemningen i Bruxelles blandt diplomater osv., okay. og, og, og det er jo det, Vistisen det, det siger, at, at, at her, at det, det vi ser i Danmark kolporteret, det er det, der sådan en eller anden på en eller anden måde er rationalet i Bruxelles. Er du enig i det? Nej, det er jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har tøvet lidt med at komme overhovedet i dag, som I ved, men har sagt ja alligevel, fordi det er jo en vigtig debat. Men jeg synes også, det er en svær debat, og det, jeg ikke rigtig prøver mig om ved den, det er, at den lidt... Prøve at holde liv i nogle, noget, der næsten lyder ikke som du siger det lige nu eller måske, men som næsten lyder som sådan nogle konspirationsteorier, om, at der er noget, der ikke må komme frem eller det er ligesom om der er nogen, der prøver at undertrykke en eller anden sandhed. Jeg synes, at Brexit-dækningen i vores eget medier generelt i danske medier er jo ekstremt omfattende og omfatter enormt mange perspektiver, og det er klart, at her det sidste stykke tid har der været enormt fokus på det ekstreme drama, der udspiller sig i Storbritannien. Det vil være meget mærkeligt andet og vil også være lidt besides the point, synes jeg, hvis min journalister pludselig begyndte at, at beskæftige sig med, hvordan skulle så den aftale måske ellers have set ud, eller et eller andet. Især fordi at vi jo har gjort det, at vi har gået til de danske politikere og sagt, hvad kunne I tænke jer? Var der noget, I ville have gjort anderledes? Det har vi talt meget om og været meget hyggelige med at prøve at undersøge, er der en opposition til den der aftale? Men hvis man snakker med danske politikere, snakker med regeringen, snakker med Liberal Alliance, snakker med Venstre, snakker med Konservativ, snakker med Socialdemokraterne, så er der ikke nogen, der står og siger, at vi skulle have gjort noget helt andet. Der er et parti, der gør det nogle gange, det er Dansk Folkeparti. Det har vi også refereret, hvad det så var, de gerne ville have haft. Og der kan det jo ikke være svært nogle gange at få svar på, hvad det så egentlig var, de gerne ville have haft. Og det, de siger, de gerne ville have haft, er i hvert fald ikke det, som britterne beder om. Nej. Så du ved, min pointe er bare, at nogle gange, når man beder om noget andet, så skal man jo også passe på, at man ikke beder om en eller anden debat, Men der kommer ikke til lige... at foregå i fantasilandet. må jeg ikke lige holde fast i det, der egentlig var mit spørgsmål. Er der en tendens til, at korrespondenterne, og du har jo selv været en ja. af dem dernede, køber ind og idé i for høj grad på det, der er rationalet blandt de toneangivende i netop Bruxelles? Det kan der meget vel være. Det kan også være, at det er fordi, at, at, at de korrespondenter, der sidder der sætter sig ind i tingene og, og, og, og prøver at, at forstå, hvad det handler om, og prøver at videreformidle, hvad er det, tænkningen er her, så man også får den tænkning med ind i den danske debat. Det kan jo også være vigtigt nok. Det er jo ikke nødvendigvis fordi, at de personligt er enige i alt, i alt, hvad der bliver sagt. Jeg er meget skeptisk ved det der med, som Vistisen også meget prøver i sin bog, med at prøve at sætte ligestegn mellem, hvad journalisterne personligt mener, og hvilken slags journalistik de laver. Det er ikke sådan. Jeg bedriver journalistik, og jeg kender ikke nogen, der bedriver journalistik på, på den måde. Anna Libang. Jamen, jeg vil gerne give Jakob ret i, at selvfølgelig skal de afdække det parlamentariske kaos, det er, og selvfølgelig skal de afdække argumenterne for at tilbyde Storbritannien den aftale, man har gjort. Og det er også det, jeg mener med at sige, at der er ikke noget galt med den dækning med det, der skrives. Det, der er noget galt med, at det, der ikke skrives. Altså for eksempel undrer det mig, at man ikke i højere grad gør noget for at afdække, hvad er EU's interesse i, hvad, for, hvad det skal ende med. Altså, EU beskrives i langt de fleste artikler og, og reportager som en neutral part, så at sige, som kun har én interesse, og det er ikke at komme til at stå tilbage med skylden i det såkaldte blame game. Den sætning bliver gentaget uafladeligt, at det er det, der er EU's interesse, det er, at man ønsker ikke at stå tilbage. Men selvfølgelig har de 27 medlemslande, der også interesser i, hvad det skal være. Og her, der er der en kæmpe debat i de øvrige lande om, om ikke. EU har øh, så at sige gjort for meget for at holde Storbritannien inden for 12 Unionen og store dele af det indre marked endda på ubestemt tid. Med denne her nye aftale vil simpelthen at lave det som en præmis, som udgangspunktet for forhandlingerne, at der skal være en åben grænse, fordi... Langfredagsaftalen skal respekteres. Og når man har sagt det, at der skal være en åben grænse, så har man også sagt, at Storbritannien naturligvis har med det, bliver nødt til at være medlem af 12 Unionen og store dele af det indre marked, for så skal der være en, en lukket grænse. Men det er jo helt i modstrid med en britisk premierminister, der har rejst rundt og sagt, og det har da heller ikke været gjort særlig meget ud af i dækning, hun har jo hele tiden sagt til britterne, Brexit means Brexit, og så har hun fortolket det, så har hun sagt Derfor lover jeg jer, at I skal ud af 12 Union, I skal ud af det indre marked, og I skal ikke længere være, være øh, underlagt EU-domstolen. Så går hun så ind til forhandlinger, hvor præmissen fra starten er, ikke mindst en ledet af Irland, men bakket op fra EU at langfredagsaftalen skal være grundlaget, dermed skal en åben grænse være grundlaget, der følger 12 og der følger det indre markedsbestemmelser. Så kan I godt se, hvordan den pakke er, fører til et parlamentarisk kaos. Og jeg synes slet ikke, at den historie om, og det er jo ikke en bebrejdelse af EU, jeg ønsker jo bare, at folk ligesom bliver gjort opmærksomme på, hvad der sker, og en diskussion af de mulige de mulige implikationer, hvis det nu ender med, at forholdet mellem Storbritannien og EU bliver rigtig dårligt i årene fremover. For vi ved jo godt med skilsmisser. At de ender jo, den lykkelige skilsmisse, den findes kun, hvis parterne begge er tilfredse med bodelingen. Og det er specielt vigtigt, hvis man stadig har fælles forpligtelser. Og, og altså... Storbritannien er to magt i NATO, og høre, Anna, det betyder, det, det, meget. Det, vi, er nødt, vi er, nødt, det er nødt til lige at og, og holde fast i, i nogle ting her, fordi du får det beskrevet, som om der er nogen, der prøver at tvinge Storbritannien til noget. Det de er ved aftale lige nu, og som hele skeneriet går på lige nu mellem Bruxelles og London, og især internt i London, det er jo den overgangsordning på to år, der skal være, hvor Briterne så skal finde ud af, hvilke forhold de vil have til unionen. Hvis Theresa May eller Briterne kommer i dag, eller i morgen, eller om et år, og siger til EU, vi vil gerne ud af det indre marked, ud af vi vil gerne have en grænse, vi valgte det der, så kan de få det day men, Det er slet men, ikke det, vi begynder at forhandle nej, om nu, så jeg synes, man skal passe på med at gøre det til, at, at der nej, bliver... Nej, er for, ikke forstået mig. Jeg vil ikke sige en vigtig ting. Det er præcis ikke? det, jeg vil sige. Det er jo præcis det, jeg vil sige, at jeg sidder jo ikke og siger, at det, jeg, den, den version, jeg lige er kommet med, er den rigtige. Det, jeg sidder og siger, det er forskellige versioner, de synspunkter, der er i debatten, skal der frem, så folk kan høre dem og selv tage stilling. Jeg siger jo ikke, at Jacob tager fejl i sin udlægning, og jeg siger ikke, at jeg har ret i min. Jeg siger, hvorfor kan vi ikke få belyst debatten, som den rent faktisk er? Hvorfor det er, er det, det ikke kun er det, vi en version, der bliver præsenteret der. for? Men, men jeg kunne du ikke lige prøve at tage os med en tur til Bruxelles? Altså, du har som sagt været korrespondent ja. der, dernede. Frontberetning fra øh, øh, miljøet i Bruxelles. Er det sådan, at vi der er hernede i Bruxelles. Vi har sådan lidt set storheden i det her, i modsætning til de dumme. Derhjemme. Lad mig fortælle, hvad der skete, da jeg kom til Bruxelles i 1998. Jeg kom ned som næsten uddannet journalist for Dagbladet Information. Jeg, kom der, jeg havde været der lidt i praktiktiden også, men jeg kom ned med en lidt, øh, hvis jeg skal være ærlig i et måske lidt selvhøjtidelig ambition om, at jeg skulle afsløre det hele. Afsløre korruptionen og indspistheden og hvordan unionstoget kørte, og der var alle mulige hemmeligheder, der blev holdt for os. Og så noget af det første, jeg kastede mig over, det var et tip hjemmefra fra avisen, om at der var noget, der hed Echelon, et netværk, der angiveligt overvågede alle mennesker i hele verden, og EU var med i det. De var med til, at alle kunne aflytte alle, og jeg synes, det lød som en mega god historie. Det var lige den slags, jeg var kommet for at afsløre, så jeg begyndte at research på det, ringe til nogle folk, snakke med nogle folk, og det, jeg fandt ud af på ret kort tid, var at i EU var der nogle regler på vej igennem systemet, som faktisk ville gøre det sværere at aflytte folk, som ville give folk større privatliv, større mulighed for at skærme sig mod aflytning. Det gik lidt imod historien, men, men det meldte jeg hjem til, for det var ligesom det, min research viste, at det gik i den retning, og så kan jeg huske lige så tydeligt, at jeg fik at vide af en, af en, af en kollega hjemme på Information, der sagde, at. Du er nok blevet lidt indspist med kilderne, og det var lige ved at slå mig bag over, for jeg var lige kommet til byen, jeg havde ingen kilder. Jeg havde ikke nogen at være med. Det var bare research. Og det tror jeg måske lidt besvarer dit spørgsmål. Det er, at det, der sker nogle gange, det er jo, at når man så sætter sig ned og kigger på, hvad der rent faktisk foregår, så kommer man lidt ind i tingene, og så bliver man nødt til at rapportere, hvad der rent faktisk er, der sker. Og måske er en del af problemet med EU Dækning i Danmark, at der er for få, der rent faktisk beskæftiger sig så meget ved det, at de kan beskrive, hvad der sker. Og at dermed give plads til lidt færre af de der helt fantastiske konspirationsteorier om alt muligt, der er på vej til. Det du siger er vel nærmest så, at, at det forholder sig ikke sådan, at journalisterne har pro-EU bias. Det er simpelthen virkeligheden der har en pro-EU-bias, hvis man sådan skal tage Vistisens jeg, jeg, jeg, jeg, jeg protesterer lidt imod den der tendens, som jeg, også kan, jeg kan godt forstå, at de som politikere gerne vil det, putter os alle sammen ned i nogle kasser, hvor vi enten er for eller imod. Men det er ikke sådan, at jeg arbejder som journalist. Altså, det er ikke en hemmelighed. Det gør jeg, jeg har skrevet forskellige kommentarer og ledere i politikken, og kommentarer, at jeg personligt synes, at, at EU er et fornuftigt projekt, men det... Det er altså ikke sådan, jeg arbejdede som journalist. Altså, jeg var også med til at skrive nogle meget, meget få, vil jeg godt sige. Jeg spiller ikke stor rolle med nogle af de afsløringer, der væltede Jacques Sanders som kommissionspræsident. Jeg har været med til at skrive masser af EU-kritiske historier. Mine journalister på altinget gør det hver dag. Vi er jo ikke skrevet ind i en eller anden loge, hvor vi har sat os for at fremme et eller andet synspunkt eller en eller anden dagsorden. Vi er journalister. Jo, det er får lyst til at, øh, at, at slå fast. Nu når Jakob han i hver anden sætning siger ordet konspirationsteorier, så får jeg lyst til at slå fast. Jeg er EU-tilhænger. Jeg ønsker EU det bedste. Jeg vil ønske, at Storbritannien kunne blive i EU. Når jeg sidder og udtaler, øh, udtaler mig her i dag, er det sandelig ikke, fordi jeg ikke holder med EU. Det er, fordi jeg føler <laughs> mig forpligtet på, fordi jeg har været i medierne i så mange år, at der er en nøgtern dækning. Mm. Og hvad vil det sige? Det er, at dækningen afspejler de opfattelser og den kampplads, som Brexit er. Og der synes jeg ikke, man kan forsvare, fordi man, man helst bryder sig bedst om nogle af aktørernes øhm, version af virkeligheden, så at sige, det er den, vi forsvarer, når vi skriver vores journalistik. Men jeg er ikke enig med dig i det. Som man det, er simpelthen, nej, det siger jeg heller ikke, det er uden undtagelse, men jeg siger, at dækningen er skæv og det kan jeg se, fordi jeg læser tysk presse, og af alle de tyske tænketanke, jeg kan tænke på tre, der er inde i denne her debat, er de så også øh, konspirationsteoretikere, fordi de har en åben diskussion om, er det nu, vi skal sige, det her kan ende galt, EU kan komme til at skade sig selv, hvis vi på, på sigt, ender med en aftale, som britterne i virkeligheden ikke kan leve med, så bliver det heller ikke til EU's fordel. Jeg kan huske der, hvornår, lang tid efterhånden, siden to og et halvt år siden, at britterne stemte nej, øh, okay. eller se, stemte ja til, okay. til, til Brexit, var det jo. Dagen derpå, der kunne man følge, hvordan den, den ene danske journalist efter den anden skrev nærmest personligt fornærmede ting rundt omkring på de sociale medier over, hvor dumme, hvor ubegavede de var, de her britter. Spørgsmålet til jer begge to. Forstår I ikke godt, at sådan nogle udgivelser fra prominente danske journalister kan give næring til øhm, i hvert fald mistanken om, at der sidder nogle mennesker nede på Bruxelles, der har en mission, der går ud over det og bare rapportere nøgten om, hvad der sker? Jo, og det er jo heller ikke kun, øh, jeg tror ikke kun, det er en mistanke. Altså det, vi er vidne til i, det, øh, i disse år, det er jo en kamp mellem det globale og det nationale. Det har været sådan, så de seneste årtier så har verden, sådan som jeg ser det, været behersket af den globale strømning. Hvad vil det sige? Jamen det er spørgsmålet om, hvordan skal beslutninger træffes? Skal de træffes beslutninger på grundlag af internationale regler? eller i nogle tilfælde globale regler. Hvis man mener det, så er det jo virkeligheden en afpolitisering. Fordi alternativet til det, og det er det hele det oprør, der er mod øh, systemet i dag, slår på, det er, nej, alternativet til det er den nationale ramme, fordi det så at sige betyder, at de beslutninger, der så træffes, træffes af politikere i det repræsentativt øh, demokrati, der er underlagt parlamentarisk kontrol, og derfor kan væltes næste gang. Og det er Brexit jo et eksempel på, Britterne stemmer nej, for de vil selv bestemme, hvad der foregår hos dem. Alternativet til det er, at det bestemmes i Bruxelles. Og jeg ja, har lige kort at... Jamen, det, der, det er jo en politisk EU-diskussion, det er jeg ikke kommet for. Altså, det, det synes, det er en meget lang diskussion. Den handler ikke om medier, som jeg ser det. Den handler om noget helt andet. Men, men, men der, der, der er et dilemma i moderne medier i forhold til, at vi alle sammen er på Twitter og på sociale medier og hvor meget må man give sin egen holdning til kende der og undergraver det ens som journalist. Det tror jeg, alle journalister gør meget klogt jeg tænker meget over. For vi kan jo se i Vistisens bog, at intet tweet er for småt til at blive brugt senere, hvis man som politiker vil beskylde nogle journalister for at være uhildet. Og det, det er på den ene side fair nok. Selvfølgelig, hvis man stiller sig op med nogle holdninger, så kan man blive skudt dem i, så kan man få, dem, få dem skudt i skoene senere. Det er også derfor, jeg tror bare... At, at som politikere og som journalister på de etablerede medier vi i de her år har en interesse i at tænke grundigt over, hvor meget vi mistænkeliggør gør hinanden på kryds og på tværs, fordi at det er meget, meget nemt at underminere tilliden til hinanden. Og min oplevelse er, at danske politikere i alt væsentligt er hæderlige mennesker, der kæmper for en dagsorden, og at danske journalister på de etablerede medier i alt væsentligt er hæderlige mennesker, der prøver at passe deres arbejde. Så jeg tror, vi har en interesse i ikke at underminere tilliden til hinanden, men der er et dilemma mellem, hvor meget man giver sin... Holdning til kende på sociale medier, helt klart. Og du får lige en kort afsluttende kommentar, Anna. lige bare. Jeg vil sige, at i et demokratisk øh, samfund, der skal al magt kunne udfordres. Og sagen er den, at journalister har altså også magt. Der var en grund til, at øh, Lenin forud for den russiske revolution sagde, tag telegrafen som det første. Derfor må journalister finde sig i, i kraft af den magt, de har, at deres øh, dækning også øh, står til diskussion, uden at deres kritikere dermed nødvendigvis har ret. Og således fik vi også ledningen ind over, og så kan vi jo godt <laughs> gå videre til, til næste punkt på dagsordenen. <laughs> tak til Anna Libak, Folketingskandidat for Venstre, og tak til Jacob Nielsen, chefredaktør for Altinget og tidligere EU-korrespondent for Dagbladet Politiken. Du lytter til Radio 24-7. Inden denne radio fik navnet Radio 24 var den kendt som Radio Møller opkaldt efter den konservative kulturminister, som tog initiativet til en konkurrent til DR's P1, Per Stig Møller. Og denne, vi kan næsten kalde det Founding Father, uh, har vi ringet op. Det er nemlig dig, Per Stig Møller, uh, og du skulle gerne være med på en, en telefon. Uh, per Stig Møller, hvad gør du dig af tanker i de her dage, hvor man jo roligt kan sige, at uh, stationens fremtid, 24. s fremtid, er op til debat? Ja, der vil jeg lige sige, når du siger Radio Møller, dengang sagde jeg, altså hvis det bliver en fiasko, vil den fortsat hedder Radio Møller, bliver det en succesvednede Radio 24 7. Og oh, Det vil sige, at den ikke længere hedder Radio Møller, så er det jo blevet en succes. Nå, det er de tanker, jeg gør mig. Man lukker altså en ren radio, som er blevet en succes. Den er blevet bedre, end jeg havde troet på. Det vil jeg godt tilstå. Uh, men det var selvfølgelig forudset fra starten, at uh, det var en otteårig periode, man fik. Og den kunne man så genvinde, hvis man fortsat var at komme med det bedste bud. Og ellers var der jo et andet, der måtte komme til. For vores idé var jo altså, nu skulle vi ikke have en ny statisk kanal, som så efterhånden stivnede. Det skulle altså stadig være muligt at, at komme med nye bud. Og komme en ny form for radio. Uh, og det var jo heller ikke det første. I var jo heller ikke de første. Det første udbud, det var jo under SR regeringens tid. Og den gik jo til Danmarks Radio, som så kunne lave den der seriøse musikkanal. Men det så jeg ikke, der var noget meget konkurrence i, i forhold til Danmarks Radio. Man gav Danmarks Radio kanalen, og der var heller ikke behov for en p 3 kanal. Og derfor valgte vi altså, at det skulle være en talkradio, Og det var jo temmelig nyt, for det havde vi ikke haft før i Danmark. En ting, som, som fylder rigtig meget i forbindelse med, med udbuddet om den her FM4-kanal, altså er den, som Radio 24 sender på lige for indeværende, jamen det er jo, at den skal være landstækkende, den skal have en bredere geografisk forankring rundt omkring i, i resten af Danmark, det er det, Dansk Folkeparti ønsker. Dengang I forhandlet det oprindeligt, var det også noget, der fyldte, altså dengang I, I første gang lavede øh, udbudsvilkårene, at, at man ligesom skulle, skulle have en sådan bred dansk forankring, eller hvordan? Selvfølgelig kunne den være bred, altså det var det, der var det vanskeligt for, på, for, for jeres radio. Det er jo, den skal være bred, altså der er jo programtidspunkter og flader, som jeg synes er fantastiske. Og så er der også flader, som jeg synes er er håbløse. Og der er det jo så, en af jeres ledere engang sagde til mig, at jeg nævnte det der, jamen det er jo ikke alt sammen til dig. Øh, I skal jo sende bredt, og til mange befolkningsgrupper og mange aldersklasser, for I har kun den samme kanal, hvor Danmarks Radio jo har flere, altså på 3, P4, P2, P1 øh, og så kanaler Og det har I jo ikke, så I, skal jo ned, I skulle jo netop nå bredt, og det har I jo også søgt, fordi I har forskellige programprofiler på forskellige tidspunkter af dagen og døgnet. Øh, så, så det var meningen hele tiden, og det har I jo også levet op til. Uh, nu, nu, var, nu sagde du før, at uh, dødsdommen er afsagt over uh, Rato 24.7. Det, det er måske uh, trods alt lige at stramme den, fordi, fordi vi, vi, vi ved jo endnu ikke, om de nuværende rejer rent faktisk byder under uh, de vilkår, som nu er blevet fastlagt af, af, af politikerne. Men, men, men der er jo mange, der siger, at det er umuligt at drive Rato 24.7 videre på den måde, som vi kender den i dag. Og der vil jeg da egentlig godt spørge dig, hvorfor. Er det egentlig så umuligt? Altså hvorfor ser du det også som et problem, at radioen øh, skal flytte teltpælene til øh, provinsen? Om det er et problem for 24 Det er jo ikke nødvendigvis et problem for radiolandskabet som sådan i Danmark, at den kommer til at ligge i provinsen. TV2 skulle jo også ligge i Odense. Så det er jo ikke det. Det er jo bare et spørgsmål. Altså, øh, jeg synes, det er, det er ikke at konkurrere på lige vilkår. Altså, vi satte jo ikke ind, dengang Dansk Folkeparti, og, og vi koregeringen lavede det her, øh, i, som blev til 24 -7. Der satte vi jo ikke ind, at den skal ligge i København, i Odense eller Aarhus. Bostadskriteriet diskuterede vi overhovedet ikke for... Det var, for os var det bare et spørgsmål om at få den bedste, det bedste bud til en ny form for radio, der kunne konkurrere med program 1. Bostadskriteriet var slet ikke inde i billedet, og i dag føler jeg altså også, at det kan da godt være, at det bedste kommer til at bud af dem, der kommer fra forskellige provinsmedier og, og, og presse, som så kommer til at ligge i Odense, og Aalborg eller Aarhus. og Det er jo fint nok, men, men det er ikke færre konkurrencevilkår. Men, men, altså, når, må vi det ja, færdigt. Hvis, hvis der skal være færre konkurrencevilkår, skal man jo ikke sige, man skal bo et vist givet sted, for det betyder, at alle, som ikke bor lige i nærheden af det sted, der ikke har samme mulighed for at lave en, en spændende altid i radio. Og når jeg så... Nu skal jeg gøre det færdigt. Når det så øh, er for mig vigtigt, at man ikke har sted på bostadskriteriet og ikke skal diskriminere København, så er det jo fordi, lad os nu være ærlige med transportruterne og kommunikationen i Danmark. Der er det altså, hvis man nu lægger den i Aarhus, så er det altså lidt det er at komme fra Aalborg øh, og fra Ribe til København end det er at komme til Aarhus. Man tror hele tiden, at man dækker langt flere ved at gå ud. Nej, men transportmæssigt bliver det vanskeligere, hvis de skal have folk direkte med i studierne, at det ligger et andet sted. Det er rigtigt, det bliver bedre for dem, der bor lige nede af det sted, men for resten kommer det faktisk til at tage mere tid at komme frem til stationen. Men det er jo der, at der er rigtig mange, der siger. Nu må de altså tørre øjnene, fordi øh, det er en gang Københavneri. Det der selvfølgelig kan man lave en, en radio, der er helt på øh, niveau med 24-7, som vi kender til en dag, selvom den bliver sendt fra Aarhus. Fra det, øh, det er en omgang Københavneri. Hvad siger du til det, Per Jamen, det var er, er bare, at jeg ville henvise til det, jeg sagde før. Altså, det det er jo at diskriminere, altså man kan da godt undgå københavneriet, og man kan vælge en programflade, når der kommer et nyt udbud, som man synes er mere spændende, er mere landsdækkende, bringer nye toner frem, nye mulighed for nye perspektiver frem, og derfor skal den ligge et andet sted. Så har den bare vundet, fordi den har kunnet overbevise de, der skal træffe beslutningen. Men det er at diskriminere og sige, at det må bare ikke være dem, der bor der. Så det, du siger, er, at det, det er simpelthen umuligt med de, under de konditioner at have, lave en, en rimelig konkurrent til P1. Er det det, du siger? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at det kan da godt være, at man finder noget helt andet. Men man finder bare at det er diskrimineringen, jeg er imod. At man diskriminerer, at man tilfældigvis ligger på Sjælland. Det er jo at diskriminere og sige, at du må ikke ligge på Sjælland. Men du må godt ligge alle andre steder. Og så gør jeg bare opmærksom på, at hvis det er for at få nye stemmer ind, jamen så er det stadigvæk lettere at komme fra Aalborg og fra Ribe til København, end at komme til Aarhus. Især når man så også får jernbanen mellem Vejle og Bilund. Nu kan man jo se på, at det er jo fire partier, der står bag det medieforlig, som er blevet vedtaget her. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Konservative. Og der bliver det jo sådan meget gjort til Dansk Folkeparti sejr, men man kunne vel også se det som de tre andre partiers nederlag, at man ikke har stået fast på at sige, at det er ikke en relevant konkurrenceparameter, hvor god radio bliver produceret henne. Har de andre partier i den her forhandlingssituation svigtet? Jamen det siger Mette det jo direkte selv. Altså det var jo optrykt i politikken i går, og det var altså sendt ud over ritser i forgårs. Og hun sagde, at den var ikke, plantet, den var ikke vokset i hendes have, den, den plante der, altså den illiberale, der ligger i, at man afgør, hvor folk skal bo, det er jo ikke liberal politik. Uh, og det var ikke vokset i hendes have, så, så hun gør det jo meget, meget tydeligt, at det er Dansk Folkeparti, der har, der har fundet det ind. Og så siger hun, sådan er det jo med kompromis, og ja, de har så indgået kompromis med Dansk Folkeparti. Og, og så gør hun jo også opmærksom på, at hvis man ikke havde indgået kompromis med Dansk Folkeparti, så er det ikke været 70 procent, der skulle rykke ud af relationelle medarbejdere. Så havde det været 100 procent, fordi det var det Socialdemokratiet ifølge hende forlangte. Så hun siger altså, at man, man, valg, man fik et mindre onde ud af at være indgået det kompromis. Sådan er politik jo. Men, men man kunne jo også... Man kunne jo også have valgt at sige nej, øh, men, men så er det jo så, at hun så siger, at så var Socialdemokratiet og DF gået sammen, og så var det blevet 100 der var rykket ud. Øh, så det ser jo ud som, at det, altså, det kan da godt være, at 24-7 kan lægge sig over i Odense eller Aarhus og levere en spændende radio. Øh, det er da muligt, men I har jo bygget meget på, at I fik aktører ind. Og, og det bliver sværere og det uanset hvem der vinder bliver det sværere for som jeg gentager nu igen det er altså lettere med kommunikationsmedier midlerne at komme frem til København end det fra de uderkanterne i Danmark end det er at komme frem til Aarhus eller uden til Aalborg hvor man så lægger den Nu skal jeg lige høre øh, P.C. nu talte vi om Liberale Alliance før Dansk Folkeparti men, men der er jo også et, øh, et fjerde parti altså øh, det eget parti det konservative folkeparti der er jo heller ikke satte øh, hælene i hvad, hvad tænker du om det? Jo, jeg tror, jeg opfatter det som dækket en af de, med det siger, at de må have haft samme indstilling. Jeg har ikke drøftet det med dem, og jeg skal ikke polemisere, men vi er i gamle partier sikker på, at de har gjort deres bedste. Men man har altså valgt det, som Mette Bock forklarer, at lave et kompromis, for ellers var det bare blevet endnu værre. Hvis nu, og igen, vi må jo sige, hvis nu, at det viser sig, at det er farvel og tak til Radio 24-7 her, når sendelsen udløber en gang til, til efteråret, hvad har det så og det er et lidt bredt spørgsmål her til sidst. Men hvad har det så betydet for Danmark, at vi har haft de her otte år med Radio 24 Jamen, det er jeg meget glad for det spørgsmål, fordi det skal man noget tænke over, øh, for det kan da godt være at der kommer nogen bedre, og så er det jo fint nok. Det har jo været i meningen hele tiden. Men I har jo været i stand til at lave en meget meget stor bredde i ting, som virkelig øh, altså I har økonomi til den ene side, millionærklubben, og til den anden side har I det populære altså det populære program med Ditte Ackmann, øh, med sladderprogrammet. I har lavet en satire, og det var en af de ting, vi lavede meget vægt på, da vi lavede udbuddet. Det var jo, at der skulle satire ind, fordi jeg opfatter altså Tiger som demokratiets salt. Og det tør man jo nok sige, at er leveret med den korte radioavis. Men jeg kunne nævne mange hele jeres formiddagsflaget der med forskellige øh, debatprogrammer og gæster i studiet osv., har I jo også slået igennem. Jeres morgenradio har, er jo så bisk som en sjeferhund, og øh, den har jo også sat øh, spor i, i den offentlige debat. Så der, I har jo leveret meget, som er overraskende meget, jeg nåede på den tid der. Og som, er, som jeg startede med at sige, I laved, har lavet mere spændende radio, end jeg havde egentlig troede, jeg kunne få ud af det her øh, eksperiment med 24 -7. Så derfor er det lidt ærgerligt, og jeg kan kun håbe på, at 24-7 søger, øh, søger igen, eller at der kommer en, der er meget mere spændende og mere og bedre. Det var jo ideen i en otteårsperiode. Jeg føler bare stadigvæk, at man skal ikke diskriminere 24 når der kommer en ny udbudsrunde. Det har aldrig været meningen. Pesti Møller må jeg ikke på alle medarbejderne her på stationens vegne takke for, for de pæne ord til, her, her til, til sidst. Det var rart at høre på. Og tusind tak, fordi du ville medvirke i QA i dag. Tak skal du have. Jeg ja, er helt lykke med Frank. Du lytter til Radio 247. Solidaritet.dk hedder et helt nyt netmedie, der gik i luften i lørdags. Som navnet antyder, befinder vi os godt og grundigt på Venstrefløjen, og med lidt over en million i mediestøtte har mediet ansat tre journalistiske medarbejdere. Velkommen til dig, Jeppe Rode. Du er medstifter af det nye medie, Solidaritet.dk. Mm. Lad mig lige starte med at spørge dig helt bredt. Hvad skal vi med et nyt? Og jeg tillader mig at kalde det venstrefløjsmedie. Det må jeg gerne, ikke? Det må du i hvert fald gerne. Uh, jamen, vi er et uh, erklæret sådan socialistisk uh, medieprojekt. Uh, og vi har selvfølgelig uh, en politisk dagsorden med, uh, med ligesom at, at gå i luften med det her netmedie. Og, uh, og det vi vil, det er jo, at vi gerne vil uh, sætte fokus på, uh, på alle mulige uh, spændende historier, som ikke bliver dækket, uh, dækket så meget i resten uh, af mediefladen. Eller vi har sådan tre, altså vi har vores uh, nyhedssektion, uh, som bliver sådan mere eller mindre dagsaktuelle nyheder. Og så har vi en baggrundsredaktion med, med lidt længere analyser og baggrundsstof. Øh, og så vil vi også gerne facilitere en, en bred debat på, på venstrefløjen. Øhm, kan du give et eksempel på, hvad det er for nogle historier, du mener, der bør dækkes, men som ikke bliver dækket i dag, og som jeg nu forstår, I vil dække? Jamen altså, det, er jo, øh, det er jo dels mange historier om, om øh, samfundets udvikling bredt set. Altså både hvad der sker inden inde på Christiansborg, og hvad der sker i, øh, altså, med lovgivning og alle mulige andre steder. Men så er der også de ting, som der sker i, øh, i mange af bevægelserne. Det kan både være fagbevægelsen og... Øh, Altså fx her i lørdag, så var nogen fra øh, den her gruppe, der hedder Næstehjælperne, ude og sætte 64.500 hjerter op ude i fældepakken øh, for at sætte fokus på, øh, på, hvor mange børn, der lever i fattigdom i Danmark. Det er jo også en, øh, en relevant øh, historie, i hvert fald baggrunden for aktionen, øh, som ikke får så meget dækning. Øh, og den kører vi den historie med i dag fx? Hvis jeg, jeg nu sidder og kigger på, på venstrefløjsmedierne i Danmark, så kan man sige på sådan den socialdemokratiske, det er jo ikke sikkert, at vi vil anerkende mm. som så meget venstrefløj, men der findes i hvert fald pio pio. Ja. Øh, man kan sige, at vi har også arbejderen, som mm. måske ligger lidt længere ud til venstre, mm. og så har vi jo så også haft den nu engang, modkraft, der var sådan en, en platform for det, vi kan kalde, kan kalde den udenomsparlamentariske venstrefløm. Hvad er det, I kan, som, som de medier her ikke kan eller har kunnet? Øhm. Jamen altså, Pio er jo øh, ganske rigtigt et øh, socialdemokratisk medie, og det er rigtig fedt, at de er der med til at sikre øh, noget mere pluralisme i, øh, i mediedækningen, men, men de er jo socialdemokrater, og vi, øh, vi ligger øh, politisk øh, til venstre for for Socialdemokraterne, øh, så har vi Arbejderen, som er et, øh, et kommunistisk partimedie. Øh, og der, vi er i hvert fald ikke hvad hedder det, sådan tilknyttet nogle partier, men vil være øh, bredere og mere uafhængige, og kommer jo fra, fra den del af venstrefløjen, som altid har forstået sig selv som antistalinistisk, kan man sige. Du, du arbejder selv øh, til, til daglig, udover at være mm. øh, med i uh, Solidaritet. Det går, så arbejder du på øh, Indeslistens ja, sekretariat. Rigtigt. Hvad skal man lægge i det? Jamen, øh, det her det er sådan et projekt, som jeg laver min, øh, i min fritid, og vi har også folk med, som, øh, som er medlemmer af SF, og som ikke er medlemmer af, af partier. Altså, vi vil gerne være bredere uafhængige, og det, det er rigtig vigtigt, at vi også kan behandle øh, enelses øh, kritisk og, uafhængigt. Øh, og og derfor har vi også øh, vi har ansat en ret stærk journalist, synes jeg, der hedder Kim Kristensen der har været på øh, Information i, øh, i mange år. Og han skal selvfølgelig have, have frit lejder, om man så må sige, til at gå til, øh, til enelsesten også. Øh, men altså, som sagt, så vil vi gerne være, vi vil gerne være langt bredere end, øh, end de partiprojekter. Som der, som der findes. Altså, man kan sige, at altså alle, der føler sig som øh, socialister, eller ser sig selv som socialister, de skal gerne kunne øh, være dækket af det her medie, og der findes jo både nogle i Socialdemokraternes bagland, og nogle folk i Alternativet sandsynligvis, og, og en hel masse uorganiserede folk. Øh, så det er rigtig vigtigt for mig, at vi ikke bliver et partimedie, eller bliver set som sådan, øh, selvom at at øh, flere af os, der har været med til at stifte, har også relation til en Nu er der skattekroner bundet i halen på det her projekt, i for, i for mediestøtte. Ja. Øh, hvor, hvordan ser du forretningsmodellen den dag, mediestøtte mm. måtte ophøre? Ja, vi har fået øh, 1,3 millioner kroner i etableringsstøtte fra, øh, fra Kulturministeriet. Og, øh, og det er så betinget af, at vi øh, skaffer en, øh, en million kroner selv også. Øh, og øh, visionen er selvfølgelig, at vi... Øh, den løber tre år, den her. Så visionen er, at vi på i år 4 kan, kan køre videre som et øh, uafhængigt medie, og gerne, gerne med øh, den her almindelige øh, mediestøtte. Det kræver så at vi kommer op på tre øh, fuldtidsstillinger på det tidspunkt. Øhm, og den måde, vi gør det på, det er så ved at... at vi har en forening bagved mediet, øh, som hedder, altså, hedder mediehusets Solidaritet, som er en forening, man simpelthen kan melde sig ind i, hvis man øh, kan støtte op om vores politiske grundlag. Øh, og der overfører man et fast beløb, som så er er gradueret efter indkomst, sådan at, øh, at de fattigste betaler 15 kroner om måneden, og de rigeste betaler 150 kroner om måneden. Øh, og, øh, og der har vi på den første måned, siden vi øh, fik betalingsmodulet i luften, for de første 120 til at, til at give øh, faste beløb. Øh, og, og, og det er visionen, at vi skal op på, i hvert fald 500 bare i 2019, før, at vi synes, vi har, øh, en, altså før vores økonomi hænger sammen, som det ser ud lige nu. Øh, og det tror, vi, det tror vi godt på, at vi kan. Øh, vi har valgt ikke at og gemme vores indhold bag en betalingsmur, men at sige, at vi stiller til rådighed for alle, men så opfordrer vi folk, der, der synes godt om vores projekt og vores idé til at melde sig ind i den her forening, og det, det håber vi så meget, at at der er mange folk, der vil gøre. Nu er debatten om sådan politiske medier jo raset intens igennem de sidste par måneder mm. her. Altså i, i forhold til jeres måde at, at udøve journalistik på, vil det være sådan holdningsbaseret, eller vil I køre sådan en klassisk nøgtern stil, med måske vinklet lidt mere vi, ud? Fra? Vi prøver på at, at ligesom at, at, at adskille genrerne, kan man sige. Altså vi har jo en debatredaktion uh, også, og optager kronikker og, uh, og bidrag, uh, som er mere subjektivt lavet, men, men vores nyhedsartikler, de skal gerne... Uh, de skal gerne være, være, altså være lavet efter klassisk journalistisk opskrift, øh, så, altså hvor man ikke kommer med alle mulige subjektive øh, vurderinger ind i, i teksten, men lader men lad kilderne udtrykke, udtrykke det, kan man sige. Men, men lad mig prøve at være konkret. Nu sidder jeg her med min medvært, ja? Mikkel Andersen, der er kendt for at befinde sig et eller andet sted til højre for Jenkins ja? han, Hvis han indsendte et debatindlæg til Solidaritet.dk, kunne han så få det optaget af ligesom hensyn til mangfoldigheden i debatten? Nej, det vil han sandsynligvis ikke, hvis det var et klassisk øh, til øh, synspunkt, kan man sige, fordi at det er jo ikke... Altså, der er jo rigtig mange steder, hvor man kan komme, øh, komme til ord med øh, borgerlige synspunkter. Vi vil gerne øh, give mikrofonen til, øh, til socialister og progressive folk. Men altså, vi har for eksempel her i, i opstarten fået et indlæg fra en, der er medlem af Liberal alliance, Ungdom, men som handler om, øh, hvad hedder det, overvågning. Øh, noget med de her nye programmer, som øh, de skal bruge til eksamener i, øh, i skolen, øh, og som er kritisk for det. Og øh, det diskuterer vi i hvert fald, om ikke vi skal, om ikke vi skal bringe, fordi at øh, at det er sådan set et, et fint og progressivt standpunkt, den udtrykker i, i læserbrevet, og der handler det vel mere om, vil jeg i hvert fald sige, at, at gå efter at kigge på bolden, og ikke på, ikke på afsenderne. Betragter I jer som et medie sådan for Venstrefløjen primært, eller er det et medie for alle, med afsæt i Venstrefløjen? Øhm, det er et medie for alle, tænker jeg. Altså folk, der gerne vil vide, hvad der sker på Venstrefløjen, og hvad der bliver tænkt af tanker og sådan noget, de er meget, meget velkomne til at komme ind og klikke ind og, og følge med, ligesom der også findes Folk på vensterfælde sikkert der, der der følger med på 104 grader hvis det stadig ikke findes. Jeppe Rode mest efter solidaritet det går tusind tak fordi du lige slå for, en forbi Kjønne. Du lytter til Radio 22. Ja, og så skal vi følge op på en alvorlig sag, for tilbage i november 2018, der talte vi med museumsinspektør og historiker David Holt Olsen, som havde opdaget en, en alvorlig problemstilling i forbindelse med Weekendavisens hvordan den er sat sammen, den her avis. Vi ringede til ham, fordi han havde haft et læserbrev i Weekendavisen, hvor han kritiserede det her forhold, og, og David Holt, du er igennem på telefon nu, kan du måske prøve at rekapitulere, hvad var det, du oprindeligt angreb i forhold til til Weekendavisen på det her tidspunkt? men det var jo hæftningen af, af opslagene, ikke? Altså, hvor den, i den første sektion, der var, der var, der var, der var de limet sammen, hvilket, hvilket jo klart er den mest elegante løsning, ikke? Men så i kultursektionen, der var de hæftet sammen med hæfteklammer, og øh, i de efterfølgende sektioner, altså bøger og idéer, øh, der, der var de slet ikke hæftet eller limet på nogen måde. Der, der lå de ligesom som på en løsark inde i, ja, vi, eller, ja. Ja, altså, men, og, og det kan man sige, det, det var jo noget, som, som vi redgjorde for på det her tidspunkt, men altså, der er jo så sket en udvikling i sagen siden da, og hvad, hvad er det, der er sket, David? Jamen, det, jeg blev gjort opmærksom på, øh, eller det, jeg også selv var opmærksom på, det var jo, at øh, den her uorden, den har jo bredt sig til prestigesektionen, den har jo sig til første sektion, ikke? sektionen ikke? Øh, som i sidste udgave var lignet i halvdelen øh, af opslagene, ikke? Og så resten, de lå løst. Så man har virkelig sådan øh, det dårligste øh, øh, af, af, de, øh, af de dårlige øh, sektioner, ikke? Æ, der kommer direkte ind i den første sektion. Men hvad er det, altså kan du prøve at forklare, hvor, hvorfor er det limningen, og det tænker jeg som industrihistoriker, det, det er jo også noget, du har mest altså, forstand på, men hvorfor er det limningen af hæftningen overlegen som, som avis Ja, Jamen det er jo bare mere elegant, Det ikke? Sådan nogle uh, let bulgære hæfteklammer der, ikke? Og det er jo simpelthen det her med at sidde med sådan et kvalitetsprodukt i hænderne, ikke? Og altså der, der synes jeg jo i virkeligheden, at øh, jeg kan godt tolerere, at nogle af de andre sektioner, øh, der er brugt til at øh, eller de ligger løst, der skulle bare være en eller anden konsekvent holdning til det. Men når det ligesom breder sig til første sektion, ikke? Første sektion, det er prakssektionen. Øh, det er jo den, på en eller anden måde den fine stue, det første, man kommer ind i, ikke? Øh, og, og, og, det, og det mærkede jeg vel lidt, at, at, at min fornemmelse var, da vi havde dig igennem første gang, at der var betydelig lydhørhed over for, for dine pointer, og vel også fra, fra, fra det berlingske hus. Og i, i det lys må man vel konstatere, at det er meget øh, overraskende, at de nu går den, går den anden vej. Er det her en sag, du vil gå, gå videre med? Jamen, det er alt klart. Det er det klart. Øh, og det gør jeg jo blandt andet lige nu ved at sidde og tale med jer. Øh, men man kunne også godt forestille sig, at der kommer et, et læsebrev mere i weekenden om det fortsatte forfaldning. Ja. Ja, er, det, er det så noget, som dit abonnement står og falder med? Nej, det gør det, det, gør det ikke, fordi jeg synes, at det indholdet i weekendavisen, det, det er jo bedre end nogensinde, ikke? så jeg er jo fuldstændig afhængig, af at sidde og læse i den og bladre i den, når den kommer ind i min postkasse hver fredag. Ikke? Så selvfølgelig indholdet super godt. Ikke? Men hæft hæftningen hæftning er elendig. Hæftningen uh, lever ikke op til, uh, til indholdet. Vi skal nok, uh, det lover vi dig, holde øje med, med sagen og, og vende tilbage, hvis der, hvis der er nyt i den. Det, så meget kan vi godt stå tak for. Tak for det. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, øh, Mikkel, vi skal måske lige øh, runde en, en enkelt lille sag, som, som synes jeg er meget speciel. Øh, sagen om, om Amnesty. Altså, fordi vi sidder jo her på en station, øh, der måske skal lukke, måske ikke skal lukke, men som er uvenner i talende stund med... Dansk Folkeparti på den ene side, og med Amnesty International på, på den anden, det er jo Ja, det må man sige. Og for, for dem, der ikke skulle være bekendt med situationen, jamen, så er der altså sket det, at den gode Kirsten Virket Schødkrets Hørsholm fra den korte radioavis, hun er gået i flæsket på en blogger, der hedder Amelie Have, og Instagram, er hun vist og også. Et unge menneske, der ligger sådan nogle forskellige moderelaterede ting ud. Hun har altså kritiseret en, en rapper, det tror det var Lucas Graham, for at have lavet et covernummer af en, en rapper, som havde slået sin kæreste. Ja. Det skulle man ikke høre, lod hun vide. Og der har Kirsten Birgit så gennemgået Amalie Haves Spotify-playlist, hvor det viser sig, altså, at der er temmelig mange andre, der også har begået kritisable ting. Ja, altså man må forstå på den korte rartigvis, at denne blogger her er ganske dobbeltmoralsk. Det kunne jo så være, hvad det værre ville, hvis ikke det havde været fordi, at nu var er alle Amnesty International gået ind i sagen, fordi det er nemlig sådan, at Amalie Have, bloggeren her, har øh, været en slags frontfigur for øh, Amnesty, i, i blandt andet i diskussionen om, om, om voldtægt og den slags ting. Og nu er der så kommet et brev til øh, et nærværende radio om, at man ikke vil finde sig i, Amnesty ikke vil finde sig i, at Amalie Have bliver latterliggjort i det her satireprogram. Altså den korte og, og så er vi jo altså derhenne, hvor Amnesty af alle øh, vil for medlemmernes penge øh, pudset advokater på øh, en radiostation, som udøver satire, som jo altså be som bekendt er noget af det, som hemmeligst i mm. andre sammenhænge øh, kæmper for at øh, skulle kunne finde sted øh, andre steder i verden. Ja, det må man jo sige. Altså, jeg kan jo huske, da, da, da jeg i sin tid fik et, i gave, et medlemskab af Amnesty, og jeg fik et blad, jamen, så var det jo sådan noget, at man kunne skrive til saudi-arabiske samvittighedsfanger, homoseksuelle, der blev, holdt, der blev smidt i fængsel på ubestemt tid eller alt muligt andet. Så skulle man skrive til regeringsledere i diverse tredje øh, Og nu er det altså så gået til, at øh, det er... Øh, det er en dansk bloggers ret til ikke at blive udsat for satire, som er det, som man finder anbefalelsesværdigt. Og her skal jeg selvfølgelig lige sige, nu sidder vi her og snakker om Amnesty. Vi har naturligvis forsøgt at indhente en uh, kommentar fra Amnesty International, men det har ikke lavet Ej, der sig der er meget stille. Den officielle besked er, at man lige gør sin, sin stilling op. Og det er måske, vil jeg så afslutte en bemærkning at sige, det er måske også meget klogt at få den stilling gjort op lidt hurtigt. Det var alt, hvad vi havde for Q&A. Tak for i dag.